Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till Spoilervarning! Igen! Mm, minns han? Igen Oj igen Oj igen. Som en kompulsiv masturberare så kommer vi tillbaka till den här enpunkten. <laughs> så vad ska, uh... vi, vad ska vi diskutera då? Bit. Nå, no, låt mig berätta. Vi, mm. vi ska tackla första säsongen av American Gods. Hurra! Oj, oj, oj, som jag har längtat och väntat och längtat. Mm. Så har jag väntat, för jag har ja. väntat och medan jag har längtat. Ja, ja. Mm. och du har, du har bett i alla moderna gudar ja. att vi ska få det här avsnittet gjort. Ja, har jag inte övergett vid det här så är det så. Nå, ja. Det är ju som man kan bli religiös. Men anyway, mm. skicka era superlativ som vanligt till triggerwarning at gmail.com. Mm. Eller skriv nu med 280 tecken på Twitter till triggervarning 1. Mm. Och så något skämt av Anna. Och mm. så finns det på Facebook. Okay. Nu ja. när det är det ur vägen, inga hattar eller shit idag. så Nej. Men shit nämndes där någonstans i min anföring. Mm. Så... Let's, ja. let's jump in den. Uh, ja, jo, American Gods. Det är nog en bra serie. Där. Herregud, jag vet inte vad jag ska börja eller sluta. Mm. No, men, Tack. Ha, ja, det, det, var, det var en bra summering. Jag tycker jo. att vi avslutar där. Nej, men jag, jag tror att alla serier är så här nu. Att det är helt stil av substans. Att... Det handlar bara om att göra häftiga scener som kidsen gillar. Och sen så mm. sätter man in så här, sväpande dialoger. Där man sätter in liksom lite artsy fartsy filosofiskt stuff. Och sen så har man någon skådespel med mycket pondus. Uh, som till exempel Ian McShane. Och sen så ja, klappar dammet av händerna och går lite dig. Inte behövs det inom ärenden. Mm. Och. Det, ja. Det. ja men det, det är väl också det här att. Om man. Alltså Neil Gaiman som författare. Um, mm. Jag har. Jag har alltid. Uppskattat honom. Jag har inte läst så mycket av honom. Men det jag har läst. Jag har alltid tyckt att. Ja. Mm, I see what you mm. did there. Um, yeah. Men. Jag har ju nu inte läst äh, den här litteraturen som det här är baserat på men det har ju mm -hmm. däremot du vilket gör att vi befinner oss i en unik situation för en gångs skull där du faktiskt har läst och kanske till och med förstått och jag inte i alla fall har gjort än mm. vid min svans Jo, vid Nikolajs långa ludna svans ja. äh, så, ja. så jag antar att sådana här med kanske litterära tillbaka fall får väl du står för då. Jag måste ju bara liksom falla tillbaka på min summering av de här avsnitten och det här, det här mm -hmm. flödet av information i själva serien. Och det är inte så bra. För att jag har ingen fucking aning om vad som händer här. Ja. Jag förstår precis vad som händer men jag förstår inte varför. Ja. Varför gör någon någonting överhuvudtaget? Vem är du? Vem är jag? Levande charade. <laughs> uh, mm. Men jag vill du hoppa in. Jag känner redan hur jag börjar bli lite vredesfylld. Ja, ja alltså, jag måste säga att jag delar kanske inte den här, den här känslan av att den var så, så dålig eller så vredesväckande. Mm -hmm. Här kommer din men, gay, men alltså, gay man för gay man Ja, då. Ja, precis. Ja. precis. Men alltså, den, den har du sa substans. Jag, ja. jag kan delvis hålla med om det, men det har just den där specifika stilen som, som jag uppskattar redan i, i den här serien Hannibal. en så är det som jag till exempel skippar efter första säsongen för jag tyckte att okej, okay, what the fuck justus. Precis, ja. Mm. Yeah. Men, men ja, jag tyckte hemskt mycket om den estetik som de förde med där. Plus det faktum Och, att en psykolog äter folk. Nej, en psykiater. Ja, förlåt, en det, psykiater. Det är viktigt att göra den där, den där distinktionen där. Ja, men spara det till domen. Att... <laughs> <Ja>. <laughs> but sir, but sir, I'm not a psychiatrist. Ja. Ja, det I det could där. not kill anyone. But sir, but sir, I only ate the but sir. <laughs> nafsen. Exakt. Men vi ska ja. diskutera Hannibal. Mm. mm. Men, men alltså den Det alltså det är en serie som är den den försöker vara liksom mys alltså mystisk. det försöker hålla hålla tittarna i, i i mörkret. Och och det jag tycker jag tycker liksom när man har läst boken så Ja, man vet ungefär vad det är som, som händer där. Men inte kan man ju säga exakt hur det går i serien. För det har ju nog tagit sig vissa friheter. Ja, det kanske de har. Redan. Men, men ja, just det redan. där att jag, jag tror redan att... Nu. Jag tror att, okej, okay, för det första så är det ju gjort av Stars. Och att mm. Stars är liksom ett, det är ett intressant, uh, liksom, vad ska vi kalla det, det är produktionsbolag. Uh, mm -hmm. att de gör, jag älskar Spartacus och så här men de tenderar att ha en eh, förkärlek med liksom visceral media att det passar riktigt de mm -hmm. där stila substans och det känns som att de yes. vänder sig ändå till en sån publik som har förmågan att bli hänryckta av storslagna scener och de är inte ens så fantastiska ja. de här scenerna, utan det är bara att plötsligt så sprutade blod överallt för ingen anledning uh, mm. och, och jag tror det är liksom den här skulle moderna varianterna av uh, ska vi säga Clockwork Orange Ultra Violence på något vis. Alltså det blir liksom så. Till exempel om man jämför nu dem med Spartacus. Att där var det som mer estetiskt eller stilistiskt. Att det, det passar som. Därför att de var gladiatorer, de hackade upp varandra. Mm. Right? Men ja. så, sen blir det sådana här helt märkliga scener där. Till exempel bara för att prove a point nu då. Så mm. ska jag tror det är avsnitt. Fem eller någonting. Um, så. Så, så, ska, så. De här nya gudarna. Så bara för att mm -hmm. bevisa en point. Så mördar de den här polisstationen. Med poliser. Och inte liksom så att de skjuter mm -hmm. dem eller någonting. Utan de vrider sönder dem i alla möjliga vinklar. Så att jag menar, vem som mm helst. -hmm. som vandrar in där skulle säga att. Hmm okej. Okay. Här har det säkert hänt någonting utöver det vanliga. Vad tror du Bob? Ah! <rätthet> <här> som redan på väg ut liksom över ängen där ute att det är som <laughs> alltså, varför gör ni så här mm -hmm. det, det, det blir liksom jag vet inte hur det var i böckerna för som sagt jag har inte läst dem och jag har faktiskt inget intresse av att läsa dem nu heller men, yeah. men det, det känns som den här femåringsaspekterna. någon har kommit in med det här sädvanliga men skulle det inte vara coolt om I don't mm -hmm. know Mr. Media sliter sönder någon med bara sina lillfingrar. Ja. Och så sitter väl någon och säger, ja, ja nu skulle väl vara det här och in. Mm. men Men den gamla rollspelningen med vakna till liv och känner, ja men vad hände sen? Mm. För att ja. inte det som sådär någon går förbi en polisstation där det som som blodspår genom den och helt och ingen far in eller ut. Och de har ju som vänner och familj och kanske någon har någon business dit. Sen kommer det liksom bara tiden att gå liksom att, och sen slutar bara folk gå in på den lilla polisstationen som inte kunde längre. Mörkret ägrade sig och löven blåste och tiden gick vidare. Utan, nej, någon kommer att gå dit och ta bilder och fundera, what the fuck mm. happened here? Kanske det ja. finns filmbevis, kanske de har fört in i logboken, vem de har tagit in. Det här kan ha mm. efterverkningar, men eftersom man ja. inte har det i de här serierna, eller liksom de här moderna särerna eller historierna, som vi ser så ofta nu för mm. tiden, så blir det som att ja, men det här är bara ett sjukt barns fantasi. Det blir liksom så här axkopp-nivå igen. Att Percy liksom, kommer liksom äta någon en... Liksom citron och så blir de till en dinosaurier och så börjar de hacka runt mm. sig och så sig. Mm -hmm, okej. Okay. Så den här suspense of disbelief är redan ut. Man kan inte sitta och vara med. Man som att jaha, okej. Okay, sure, why not? Mm -hmm. Och så tittar man på mm. klockan och undrar hur mycket man måste sitta och sig igenom lilla yeah. nästa. Ja. Men mm. I digress, you were saying. Mm nej no, Inte egentligen inte, inte så mycket, det är ju det där med att ta friheter, det är ju klart att det varje gång man ska göra en filmatisering av, av något litterärt verk så tar det ju sig ja. friheter. Ja, men att här, här det där, det, ja, jag förstår inte riktigt vad de här, deras, de här friheterna, att vad, de, vad de just ska leda till. Ja, ja vad, ska, vad, vad, ska de ta, vad är det för mervärde? Som de, jag tycker att alltså visserligen, boken var ju skriven i, blev det nu tidigt tvåtusental, riktigt tidigt tvåtusental. Då var ja. inte då var vissa saker var väldigt annorlunda då. Ja. Alltså man tänker om, om vi tar det kanske mest tydliga exempel så är ju denna den, den fagra bildquiz mm. alltså den här då. Fittätaren. ja. Precis, eller, eller det, det blir lite missledande um, uh, den fitska manslukaren, den, den vaginala konsumären, när det blir fel igen um, men hon som åt folk med sitt underliv om, nom Ja, om, om, om, om. ja. ja. Om ja. Kunde, kunde man kalla henne för en vagitarian <laughs> Uh, mm. så, så det var inte jag ja, den här precis. gången så han är lika sjuk som jag som sluta skicka mejl och säga att jag på något vis är stödat <laughs> ja. please continue mm. ja, men alltså, om, man, om man tittar liksom till vad hon använder sig av för att hitta sina vad ska säga, offer eller, eller liksom dyrkare mm. så, så har det ju sett en, en klar modernisering för att in, liksom, online dating var ju inte direkt en, en så stor grej då som det är nu. Att, mm. Nå, att, då kanske nej nej kanske inte i den nivån men nej. Men nä. att att i i boken swipe hon, left. <laughs> nej, precis. Nä. Och, och i, i boken så var hon en, liksom en prostituerad som i princip då livnärde sig på, på det liksom på det utstötta. Mm. Mera, liksom. Men vad som hällade för Än, roll, det? För, för, för det är just det där att vi ser henne, typ, jag tror de två första avsnitten, om, nom mm. om, om, och så tar hon upp den där killen från Mad men. och sen mm. så kommer hon tillbaka tror jag riktigt i slutet, eller ah, kanske så hon, ja. och så säger någon att ja nå en gång så var hon en gudinna men sen så var hon inte, uh -huh. mm. ja. och sen var det väl något ja, snack, där... snack om att de behövde värva henne för någonting. Man, jo och då, jaha, och då okay, var det att sure. då, var, ja, och då var det ju det att hennes sättet liksom hur hon kom in i den där internet dating scenen som var ju via den här technical boy eller technical kid eller vad de kallar honom om det där Technical boy ja som satt i, satt i sin uh, VR limousin eller vad det ja. skulle vara så så det den där liksom deras överenskommelse så måste jag säga att jag har inte ett minne av vad det skulle förekomma i boken. Utan där, där mötte nog där deras relation var väldigt annorlunda där. Ja, ja men okej. Okay. Jag, jag, vet, jag, vet jag vet inte vad det liksom kommer till det där för att jag tyckte att det var i, i boken så funkade det helt för att det igen visar på den där skillnaden mellan liksom jo, jo. det gamla och det men nya. Alltså, men en bok måste ju på något vis du måste ändå ha någon slags röd tråd att ja. du, alltså, det är ju som det är som väldigt onödigt i en bok om du devoterar sig ett helt kapitel till en karaktär uh, som om inte just den här handlingen som den här karaktären genomgår Gör en mm. väldigt stark kommentar om någonting det en, en tematisk grej som sker in i boken. Eller börjar mm. eller avslutar eller ger med förklaring om något historiskt på som sker med några andra karaktärer i boken. Eller för den delen återrefereras till senare i boken. Mm. Uh, för att ingen författare skulle slösa så mycket tid. Okej, okay, mm. ingen bra författare skulle slösa så mycket tid på att bara sätta in shit. Yeah. Men i serie tycker jag alltid det så här att du har typ ett detektivdrama, right? Och sen typ mm -hmm. mitt i andra avsnittet så springer det in, liksom en kille med den tacklar i hår och skrikar mm. Giraffes! Och sen bara skjuter han typ 60 personer bara sådär. Och jag vet då att liksom mm -hmm. min, min respons där, är väl att jag borde sitta som, wow, han sköt dem alla! Wow, med den tack eller herregud häftigt! Men jag tänker för att okej okay, men what, what the fuck? Var, vad har det här för sens? Och då är ju min mm. hjärna så, så tränad. Att den går direkt till att det här kanske har någon relevans. Och så då sitter mm -hmm. jag då som sätter den här informationen, okej. Okay, och så sitter jag och väntar att hur ska jag passa ihop det här då. Men om det inte som kommer någon vettig grej att liksom någon bara säger att hej ten tackle hair piece, kill people mm. again. Så, är någon, oh. så det är inte, liksom, det är inte bra historia berättande. Det är bara ja. liksom att sätta in stuff för att här skulle vara roligt mm. om det fanns staff. Ja. Och så exakt ja. den här serien. Att, ja. jag, till exempel, jag har ett jättebra exempel, right? Okay. Så att, så att, Emily Browning då. Som mm -hmm. vars karaktär, en riktigt sån här liksom smagkant karaktär som att hon går å. Den är liksom en lilla modellen ledsen. Är det tungt att ha ett arbete och pengar och världens bästa pojke och, och liksom och att hon, alltså hon, hon reagerar ju liksom så här bella Swan på allting. Att allting är som ett mm -hmm. som så jag hade liksom allt jävla shit jag hade i medicinska på det hemma. Jaha. <laughs> uh, mm. uh, hade din pojke en just varit i fängelse och lämnat? Nej, no, nej, no, shit. Hade du just liksom, blivit mördad med kuken i munnen? Nej, no, shit. Hade du just kommit mm. tillbaka från dem där, de döda och blivit en levande mega-empowered zombie parentes för reasons vi kan mm. återkomma till det? Nej, skit. Ingen reagerar som riktiga människor gör. Så hur ska man kunna ja. reagera på dem? Då börjar alla som som karikatyrer av liksom så här ja. seriefigurer på något vis. Och att, ja. och att, ja, det här exempel jag tänker på nu. Um, så vad det här. Uh, vad det avsnitt? Sju. näst sista avsnittet. Tror jag. Ja, du menar med alltså med Simba eller? Ja, precis. Så, ja. så, där då, så, så det handlar ju då om en, eh, en emigrant från Irland som gick igenom en massa faff. Och det var ju inte som så mm. en fem minuters grej eller en tio minuters grej som det hade varit i många andra avsnitt där de hade haft en och lite aside. Och att först mm. liksom, wow, wow, lugna ner det. Sätt ner tangent, god, det är lugnt. Okej, okay. jag fattar att de mm. var gudar. Adam görs yeah. off. Jag menar hell igen. Jag vet att det kanske finns folk som inte fattar att Mr. Wednesday är odin och han i princip helt säger att I'm fucking odin. i liksom sista avsnittet. Mm. <coughs> I vilket fall? <coughs> Gratulerar till att ändå kunna upphålla basfunktioner i kroppen med så lite Men Men att.. Jag menar, fucking säger den här att och American gods. I, I, I figured it mm. out. De är gudar, okej? Okay? Yeah. Yes. Look, mm. I'm wearing my smart hat. Men, yeah. <laughs> uh, men med många av de här var antingen väldigt någon sekretur eller så var de bara liksom där och, och man satt som alla avsnitt, what the fuck hade det här att göra med någonting? Stäng din hungriga mm. fitta och liksom sluta vara galen spindel på näga och liksom att, är det, det som mm. sådana här att menar, om det kommer någon in på ett käpp och liksom säger nigger som tio gånger och liksom talar om slaveri och sådär, så där så börjar jag tänka att ska det här ha sens Jo man ser honom någon mm. gång men inte kommer då att handla in jaha men varför är det där då? Ja. Och att, men för det med det här var de ändå var som sådär kanske fem minuter så man kunde ändå som mm. tänka att okej okay, det är dumt men kanske det ska bygga stämning mm. eller någonting. I don't know. Racism <laughs> ja, ja, by the way. Ja, men ja. just den här om Essie, det här sa att han står inom SE. Det mm. höll ju på vitt och halva avsnittet. Mm. Och att, ja. och att så, sådär, var den en intressant historia? Mm, Nej. Um, Följde historien framåt och mm, Nej. Men det absolut största mindfucket då att Emily Browning då som alltså spelar Laura Moon, fuck you, så spelar jag mm -hmm. Essi. Mm -hmm. Och eftersom ja, Mad Sweeney och hon hade interagerat innan ja. så börjar man tänka att aha men liksom makeade det nonsens att Pablo Schreiber mött henne här. Och märkade nonsens mm. att hon ser exakt, den här Essie ser exakt ut då som den här Laura ja. moon karaktären Nej. Mm. Mm. Mm, Nej, de bestämmer bara att det skulle inte vara kul om Emily Browning spelar henne och, mm, så då ser ja. man där och, men why why att Det är som ja, varför ja, då alltså, var sluta, med det. Ja, sluta vitt och konfundera publiken att jag vet att liksom mm. alla andra är så fucking höga på chips och kola att de inte märker sådana här saker men jag gör det och det är som här fucking mm. omöjligt att säga sådana här saker, för man vet som inte vad är det som är viktigt? Vad hör ihop? Hör någonting ihop? Ska jag bara sitta och som ha lång vokal från det börja till det slut? Liksom, vad, vad, är liksom det här, vad är belöningen för att jag engagerar mig i det här? Mm. För, måste vi, för om, om det är på den här nivån så kan ju det enda jag kan gå på då. Så är ju på något vis den här kvaliteten av de enskilda scenerna. Och de är mm. inte så bra. Att hur mycket jag än gillar Ian McShane, så är liksom mm. hans dialog med då, framförallt Shadow Moon som är typ det värsta namnet någonsin. Så, mm. Alltså det är bara crap. Det är riktigt mm. crap. Och jag alltså, varenda som liksom, det känns som att var tredje paragraf så måste han göra någon kryptisk antydning om liksom, att han är orden eller någon sån här grej som har att göra med orden. Om man är som att, oh Christ, we fuck you, we figured it out, Satan, mm. Ja, ja. Men, där, men där kommer ju en skillnad mellan till exempel boken, alltså vad, vad det finns för möjligheter i en mm. bok att föra fram saker så, så mycket mer subtilt. Mm. Ta, ta vi som ett exempel. Uh, den här scenen i, det var i slutet på första avsnittet där mm. Shadow Shadowmoon blir lunchad. Ja. Det förekom ju inte i boken. Nej, för det är ganska dumt. Ja. Och, och, men det som däremot händer i boken så är att de talar i tid och otid så används ordet hang. Mm. Hanging. Mm. Hang. Hanged. Och det är, liksom det, det är som, som enskilda ord men det är också som vad heter det? Sådana här som turn of phrase. Ja. Mm, och, och, och, det, och, det här är, och det här är ju någonting som man kan göra i en bok. Mm. Men man skulle lika bra kunna göra det i sären. Alltså, alltså ja, alltså, visst. Men, men det, det är en så att säga att då, då, då skulle det kunna gå förbi en större del av publiken. Ja, men jag menar. De har ändå inte så mycket shit i Det känns som att kan ni, vi gör någon flash isär med våld igen. För porren mm. och, ja. ja. och, och så mm. får vi hänga honom och han är svart. Oh shit, should we play the race card? <laughs> men det är just det här, den här serien. Det, är där serien som, det känns som att den försöker vara edgy. Men det är sådana mm. serier som att oh, ja. liksom, ni kommer inte att förra och någon att det, liksom, det här är som så babies first, everything. Att, yeah. jag, jag, vet, jag, ja, alltså, jag känner mig mer som förolämpad över att de försöker än att vad de kanske eventuellt försöker åstadkomma. Yeah. Och att, ja, jag, till exempel, jag vet att det blev något slags raballer som det alltid blir för att, ju you nå know, gay people. nu uh, mm. var den här taxichauffören som fick spärma upp i rumpan. Um, och att, mm -hmm. att jag liksom att inte, ja, att ja, någon skulle ta offens för det för att herregud de hade ju sex och man kunde ju säga det typ. mm. och som jag förstod så hade de dessutom måste filma om den här scenen för de tyckte att det var inte verkligt nog eller att när de filmade första gången så sa det oralistiskt att folk hade inte sex i den där så, äh, position eller någonting så de ville yeah. göra ännu mer Um, mm -hmm. Men förstås så fick ju någon affär i huvudet för att herregud, gay people. Men mm -hmm. det som stör mig med att jag förstod liksom vad som hände. Att som att ja. äh, blev de, gjorde de en sån här Lich King-Mindmeld, blev de en. Vi som blev taxichaufför i friten, friten blev taxichaufför, och vi kan få mm. att äta taxichauffören efter friten. Varför äta taxichauffören mm. efter det friten i största allmänhet? Han vill han låter vända. var vald i burning. Ja. Alltså, det är ju som så här, jag vet vad som händer. Mm. Det är ja. kolt, och jag är rädd <laughs> Och ja. sen då på andra sidan myntet och står, oj, gay cox, oj, <laughs> To <the> internet! <laughs> <laughs> ja, exakt. Ja, men, ja, men, man man antar man ser så... på vilka nivåer folk mm. går igång på. Ja. Faktiskt så den här hela scenen med den här Salim som man mm. väl då hette den här mm. den här vad heter det för Seljan och mm. den här i friten då som var taxichaufför. Det, det var bara en, en separat scen mm. i, i boken. För det fanns visst på samma sätt som den här Uh, no, alltså Den där Anansi-introduktionen var ju fullständigt annorlunda i boken också. Men, mm. men alltså just den här, det fanns så här små berättelser som egentligen bara fanns där för att ge en viss sådan en extra stämning eller för att liksom ge en vidare krydda åt den där mm. världen. För att visa hur så att säga, det vardagliga och det övernaturliga alltid har korsa vägar. Mm. Och att de, de, har alltid, de har alltid levt sida vid sida, speciellt i det här landet som mm. i viss mån är ganska gudalöst. Mm. Och, och, och jag tycker att där, där funkar det. Jag förstår inte varför de har gjort det till en pågående storyline i den här serien. Att den här Salim då söker efter den här ifriten igen. Ah. Men det är ju en annan sak för som förvirrar mig. För att det är just det där att mm. jag tycker att det svåraste som finns av porträttära i visuell media så är ju en karaktärs motivation att göra någonting. För att i bokform så har du ju ändå du kan ju paragraf upp och ner gå igenom vad de tänker vad som går igenom deras huvud och hur de känner och, och så vidare. Men ja. i, i visuell media måste du ju mer eller mindre visa eller så måste du ha dem att säga. Och att det är ju ganska dumt om någon säger nu går jag hit för jag är trött. Så du måste mm. som hellre visa det på något mer stilistiskt sätt då. Ja. Att, till exempel, jag förstår att liksom han tog i liksom, ifridsvärmen rakt upp i mumindalen. Right? Um, mm. hur, hur vansinnigt upprörd du nu då blir över att sånt här snusk på tv. Så mm. igen det som jag inte förstår. Okej, okay, jag förstår väl då att han, I guess, lätar efter honom. Ja det antar jag ja. for Sorry. reasons. Det skulle ju vara roligt yes. att jag försöker hitta honom för att he completes me eller he understands me eller I love him eller yeah. jag vill, yeah. han tog någonting mm. av mig. Nej, han bara lät efter honom. Yeah. Okej, okay, fine. Mm. Jag, jag kan till och med acceptera det då, right? Och så mm -hmm. mäter han då Mad Sweeney och uh, Laura Moon, right? Ja. Yeah. Yes. Och Laura Moons motivation är att hitta Shadow Moon, men, igen, mm -hmm. men Laura Moon, du har redan hittat Shadow Moon i typ två gånger. Ja, men du bara så, mm, nej jag kunde inte, och så går du väg och gör någonting annat. Och så är du direkt efter honom igen, och så som att, there he is, do whatever is you need to do. Och sen när Sweeney vill ha det där myntet, så han är den enda mm -hmm. förstås att hålla sig nära myntet, right? Men till yeah. och med han får mynter så visar han inte det, för att han har väl skuld för att han orsakar den här kraschen. Och guess what, det är yeah. orden som har gjort allting. We can get back to that later. Mm. Men, ja. men, men, vill men, men, veta en sak? Nej, jag vill inte veta en sak, för vi vill avsluta ja. den här ja. grejen. Jag glömmer bort oh, okay. mig i råd, för jag är så flummig. Yes. Ja, shut up. Uh, grown ups tak Så, det... Ja, varför är jag så elak? Det kom in ett mejl där någon tyckte jag var elak med dig. Det. det är helt jag det. Ja, jag förstår honom. det. Mm. Ja, ja, snyfta två gånger om du är här mot din vilja. <laughs> Okej, en gång he's fine. <laughs> ja. No, no, mm, så. no, no, uh, no fortsätt ja, nu. Där har vi Så så de träffades ju då alla de här tre karaktärerna yes. Därför att det stod så är manus. Um, och jag förstår då. Varför han vill komma med dem. Right? För, för att de vet väl någonting mer. Om skiten han. Så de kanske kan hjälpa honom att hitta mm. den här friten. Men varför för dem med honom? För jag mm. menar. Hela problemet. är att Oj nej vi kan inte hitta en bil. Men mm. vilken bil som helst. Du har ju liksom. Lyckliga och lyckliga där som tydligen kan få vad som helst att hända. Och så har du liksom stark i märka dead som kan yeah. där, kasta sönder universum. Så problemet mm. är att ni inte kan hitta en bil. Måste ni ta med yeah. i frit bögen dessutom. för det? Mm. Och, ja, och, yeah. Så jag började tänka att okej, okay, men kanske det är ett roligt historiespår. Kanske väl det, det här Salim representerar vad det, det mänskliga. och Kanske kärlek är en värld som har liksom gone crazy mm. eller någonting. Oh, ja, där bär han till Mecca och han är dessutom muslim. Men det här ger en rolig kontrovers i de här mm. två som inte verkar tro på någonting. Men, ja. Ett jag senare så bara bestämmer den och säger att ja, men jag far nu då för att den här zombietanten sa kanske du får nu, ja, kanske jag gör det. Mm. Ja. Oh, mm. Du vet redan vad jag ska säga, men jag säger det i alla fall. Men varför är han där då? Mm. Sätt inte bara in mm. karaktär och shit utan någon anledning som mm. Helt fucking onörd, bara fucking släsa tid. Ja, men alltså de, de har ju redan gett den här Salim så mycket mera i, liksom som, som karaktär än vad boken någonsin gav. Jo, men han gjorde För. ingenting. Nej, han, nej de, men de har ändå gett, liksom, de, de har gett honom mer tid jag gett honom mer utrymme men han gör i princip. Ja, men varför inte ha honom att göra liksom en, en jojo av en bild som man knyter fast i sitt chatthål så där han där och joja med den i liksom tio minuter varenda avsnitt kanske försöker locka tillbaka i friten. Och sen så har look, look, he's here, he's doing stuff för det är som exakt på samma nivå. Men han, han åstadkom efter liksom den här sexgrejen så var det liksom numera han kör, de här karaktärerna är en... Uh, undisclosed mm. distans mot ja. deras målfrågetecken, I don't know. Mm. Ja. Så vad så är någon skulle säga, men de hade ju de här samtalen som hjälpt att, att cementera deras personligheter som karaktär. No, they didn't. Igen, de bara prata en massa shit. så var här som så här fucking interconnected och sen bad han mot Mecka och sen for han iväg. What the fuck varför är han där? Tyckte någon som att hörni, vi har inte med tillräckligt mycket gay-karaktärer? Kan vi få honom till utlänning och kan vi göra, I don't know, göra några att Här är en karaktär så kan vi som ta typ alla package deals så att är de här. De här liksom on the fence-kritikerna säger ja men den här serien så är faktiskt väldigt förstående för de inkluderar alla falanger och alla religioner. och alla inriktningar. och HBQT och Mitu. Och, ja. oh, mm. liksom, liksom, varför inte bara ha en serie med en massa fina vita människor och sen så har du liksom en person som är typ gay och har downs så liksom. Eh, fucking buddhist och liksom allting du bara kan hit mm. så kommer in i ett hej jag heter Craig och sen så kommer han in två gånger till med typ snacks och alla och sen mm. I don't know, dör han och sen sitter han någon död på ett kanske gör det Robin mm. Williams kämpa eller någonting, så mm. Mm. nej, Craig så bara, vad gjorde han för storyn men det var ju nog han som gjorde de där kexen ja <laughs> Den de de e Jag intrygkexen. Ex för sex, <laughs> <Ja>. <laughs> Oj, nej Men acceptera ja. inte kex från en okänd person. Nej. Mm. <laughs> ja, du vill inte vara vegetarian. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Okej, okay. vad, vad jag hade tänkt säga när jag frågade om du ville veta en sak som... Vad är att uh, Mad Sweeneys mm. roll har ju också ändrat en hel del no, i den här serien. Ja. Alltså i, i boken så gick det om jag minns rätt till på så sätt att han, det här myntet tappades. Mm. Han ville få tillbaka det här myntet. När det mm. visade sig att Shadow Moon inte har det här myntet så, uh, så i princip tappar han liksom, totalt liksom, hopp i och med det, och, och bara säger att jaha, men det, det här är min död då. Och en, en, en kort tid efter det så hittas hans uh, lik. Jaha. Och han har liksom i princip super ihjäl sig. Oj nej. Ja. Och det är liksom. Okej, okay. no, nej det. inte den karaktären. Ja. Det, det är ju så, det... det är ju ena som, alltså, ja, alltså jag, jag tycker om Pablo Schreiber, alltså jag gillar honom ja. i The Wire och jag antar att jag gillar honom i Orange is the New Black, även om det är helt onödigt att säga den, den efter tredje säsongen. Um, mm -hmm. Men jag var den där karaktären till för, så är den annat än att hans magiska mynt väcker Thor Mynt Moon till liv igen, mm. vilket som vi alla vet är ett fantastiskt i stora spår dessutom. Mm. Uh, så, mm. Men annars är han ju bara där och liksom är arg, typ. Mm. Så, det är ja. en Johan Räborig-karaktär som är typ där och har typ väldigt ensidig motivering och den ena sidan är väl hans mynt. Då, I guess. Mm. Så mm. Sen skulle det vara jätteroligt att veta exakt varför är det här myntet så viktigt. då. I got it from the king of the lepticals. Did you? Did you really? Men vad gör det där myntet då? Varför är det så viktigt? Ja. Det Men så... det tycker jag väl nog att framgick där att så, att så länge han inte har det där myntet så råkar han illa ut. Men varför? Jag har ingen idé, att det där myntet är magiskt. Jo, säkert, säkert är de alla ja. magiska och underbara. Ja. <laughs> Men det är som inte bra media för det som... har tid med så mycket faff. Är det så svårt att sätta in en throwaway line att Ah, this coin be cursed! Ja, yeah. mm. no yeah, liksom, fucking, gör en Pirates of the Caribbean eller nej, please, don't do that, fuck. Men men det är som så enkelt, jag behöver allting förklarat. Men det är som att om, om det är någonting som är en major fucking plot-point. Till exempel, nu skulle det vara jättekul att veta, no, men hur, hur, hur kommer det sig det här myntet som smält när i Laramunds icke-existern och tissar? Liksom, varför ger det henne liv? Varför gör det, gör det henne så att hon kan kasta lastbilar? Liksom, varför? Mm. Och, och vad är hon? Liksom, för... mm. Mm. Mm. Ja. Men, men alltså, allt det här är ju egentligen sånt som man på ett sätt det ju krävs att en kommande säsong ska förklara fann annars, mm. annars så blir det ju just så där fullständigt lösrykt. Liksom och saker jag och... saker just bara händer. Jo jo, men det är exakt så. För, för jag undrar då om så här nu vet jag att liksom Game of Thrones har uh, taken a turn for the derp. Men, men jag bara undrar som att, om sägna Game of Thrones ska fungera så där. Alltså, om de har någon typ sägna Kings Landing och sen två senare efter så kommer Jamie Lannister in men liksom så där mm. som hej hej nu är jag en robot. Och alla som att, okay. att Det är som. Alltså man får gärna förklara. Mm. Om, om det som kommer jo. i. Alltså, det är därför som jag tycker det skulle vara så bra om produktionsteam ska anställa en person som I don't know läser manus. kanske liksom får så mycket betalt att I don't know han, hon eller det, fortsätter att läsa kanske nästa mm. avsnittsmanus och sen kanske mm -hmm. I don't know har ett papper och till och med en penna ska skriva och säga att jag förstår inte varifrån gräshopp ödlorna kom jag förstår inte ja. vad den här träuden som tillhör satan tillför jag förstår inte varför alla plötsligt vaknade upp en morgon och trodde de var en skalbagge uh, att jag mm. då står Jevski där Uh, men uh, liksom, okay, det där var exempel, för det förklarades aldrig där heller. Men det var inte det som var poängen med. Då mm. grej där. Men vittu uh, var jag dålig. Men jag, jag, bara, jag bara menade att sätt inte bara in shit. För liksom, det, är inte, det är inte alls givande något plan. Mm. Och sen jag trodde det här var en serie liksom om gudar, liksom de gamla gudarna mot de nya. Att guess ja. what, liksom folk har förlorat tron Och sen så börjar de fejda bort. Har inte mycket krafter? Mm. där. Igen, det är väldigt, väldigt luddigt. Mm. Men vissa verkar tyna bort. Vissa ja. som orden verkar ändå ha. Ja men han hade så mycket kraft att han bara kunna. Liksom förinta folk med liksom en, ett åsknädslag och den här mm. inkarnationen av tosk Jesus Christ som också var där för övrigt. <laughs> så ja, ja, men hon, hon, många av honom. Ja, men hon skickar ju ut en sån här torka över hela som Nordamerika, ja. I guess. Så man är som att, ja. no, de verkar ju inte som så här riktigt out of the race. Så man är som att, Håller de ja. på att gå sammöte till möte som namn eller liksom, är de redan där, eller är de på väg mm. dit, eller kommer de att dö, eller vill de ja. bara ha sina tillbäder för att, eller blir de ännu mer kraftfulla då? Det som att, varför måste jag sitta och gissa? Är det är ett jobb att berätta ja. om mig, what the fuck is going on? Mm. Ja. Och, och, och Det känns som att men, varför? varför, varför måste jag gå igenom det här varenda gång? Ja. Du ska få känna dig smart Som tittare Du ska få fundera igenom Och sen när det händer så märker du att ah, Jag visste ju det. Jo jo men det här är ju exakt samma som den här dåliga typen av däckare När du sitter mm. i den här däckafemin Och försöker du fundera Okej okay, vem är mördaren jag ska lösa det Och så, ja. och så försöker du så här, äh, Jämföra och kritiskt analysera Alla karaktärer och allting som har hänt Och sådär och sen mm. typ, de sista tio minuterna, nej, det var Georg. som så, hur? Och så är en karaktär ja. som du aldrig har sett eller någon, någonsin har tala om. Alltså, men så referens till just nu, sekunderna när de stormar in och tar honom mm. i akten när han håller på att bita halsen av, typ, gud. så Ja. Och sen, som att, aj ja, Georg, oj nej, hur kunde jag inte ha listat ut det? Så... Mm. Så då är det ju lite svårt att. Det är väldigt svårt att känna sig smart då. Men det är helt omöjligt att känna sig dum. För att ja men, det fanns ett otroligt stort avsaknad av information här. Så att <coughs> how the fuck ska jag kunna det här seriöst? Mm. Och att, som du sa liksom, stilistiskt, ja den här serien tilltalar mig. Men mm. det känns som man bara slösar tid att investera sig i den här serien. För det känns som att allting är så lösrykt och inkohärent. Att det är som igen, ja. det är bara saker som händer. Och att jag, jag orkar inte med det. Alls. Ja. Fack den här serien och alla kommande säsonger. I don't want to. Mm. Ja, det var, det var väl en ganska bra recension. Så om, om jag då har förstått rätt så 9 av Ja, Tummen upp. Nej, oj nej, jag har ju inte talat av svenska, jag ger den här serien, för jag tror på numerära system, för det kan ju helt och fullt uttrycka en, en intrikat mm. och invecklad uppfattning över en, en högst pragmatisk upplevelse man har haft om med en media. Men Jag ger den här serien 0,4. How's that? You like it? Jag gillade den därför att det fanns människor i den och ljud och färger. Och ibland så såg man saker som hände. Och jag gillar saker som hände. Och herregud vad bra. Allting annat. Ja, men den är dålig. Den är inte alls bra. Vem att... <laughs> inte jag, jag skulle rekommendera den här säga ja. något. Någon som tycker det är jättehäftigt. När folk ibland är nakna kanske, men det är ju vilken annan ser det mm. som helst på tv nu. No, det, no, det är ju det. Det är ju, men fuck, det är ju, ju man frågan om, tackar, om barn, barnprogrammet... De ja, men ja. Alltså. Jag kan ju snart mm. göra sitcoms utan någon måste springa och visst dissarna. Alltså vi är mm. ju som så fucking överstimulärade att explodera någonting en gång i minuten så skär vi väl halsen av oss <laughs> själva. Men, mm. men jag, jag liksom okej. Okay. Uh, jag, jag tycker bara för sakens skull. att Du har ju, ja. läst, du har ju läst boken. Och det är ju ja. inte jag gjort. <laughs> mm. My loss, I'm sure. jag Det där var inte riktigt rättvist. Jag, jag, jag, som sagt, jag tycker jag har inte läst något dåligt av Neil Gaiman. Men jag kommer att dela mm. på något helt fantastiskt jag har läst av honom. Han är en ja. midrange författare för mig som jag skulle läsa. Eller, jag skulle inte ha någonting emot att läsa mer av, men som jag har för mycket annat bra jag vill läsa först. <coughs> men, men jag är säker på att om jag läser den här boken. Uh, eller böckerna, jag antar, det var mer än ja. som jag var baserad på. Om det, det här är en bok. Det här är liksom en bok American Gods Och som jag förstodade mm. man låta in aspekter av av andra. Jag när väl en Nancy Boys misstänker jag men den har no. jag ju inte läst. Okej. Okay. No, men mm. men då förstår du inte, Nikolaj. Nej. Det här är ting. Ja, det här är nyckeln till allt. Uh, mm. Så so, packa dig iväg nu, vi och läs den. Um, ja, ja. För Jakob kommer inte att uh, Nej men, mm. men men jag tror att om jag skulle läsa den här okay, boken nu då. Ja. Uh, så tror jag att jag ska haft en positivare upplevelse. Kanske till och med en bra upplevelse. Men den här serien yeah. var så fucking dålig. Att jag har absolut inga lust att röra vid den här boken. Någonsin. Yeah. Men jag ska ändå mm. vara lite nyfiken eftersom du har läst den. Jag skulle bara yeah. vilja spåna kring um, vad som jag tror händer sen. För jag antar att... Liksom, Okej. Okay. Uh, för jag antar det mer i den där boken vad som presenteras nu i den här första serien. Mm, -hmm. ja. <hör> Okej. Okay. Nå. No, um... Right. Vad slutar vi? Men den här eh, påskgrejen så kastar den här torkan över Amerika. No, men mm -hmm. okay. jag gissar att det blir någon slags krig mellan de nya och de onda gudarna, right? Eller de nya och de gamla gudarna. Hallå? Hallå? Ja. ja. Hej. Jo, du försvann lite. Hej. Tror jag. Ah. Ja. Ja. Mm. Jo, nej, jag sa att jag gissar att det blir något slags krig mellan ja. de nya och de gamla gudarna. Mm -hmm. Ja. Um, no, jag gissar att Shadow Moon är ordens son. Mm -hmm. Okej. Okay. Alltså är han eller jo, bara... Ja. Okej. Okay. Mm. Uh, no, okay, om jag skulle spoila. Eh, jo. jo. Mm. Han är. Mm. Ja, vad det var heta programmet. Um, <laughs> nyda, nyda, nyda. Nyda. Ja, men, okay. Jag tror den... För som det utmalades. Så liksom är yeah. ju orden, I guess the good guy. Men jag tror att han inte är the good guy. Jag tror att han är the ultimate bad guy. Därför att mm. jag, jag tror att nu litar jag med på Neil Gaiman som författare. Jag litar på någonting annat. Men, okay. men det här är liksom helt um, för no, men, karaktären, orden, liksom rent mytologiskt. Det här är helt His MO. Um, mm -hmm. det, det, finns, det finns två grejer jag tror nu. Uh, jag vet inte vilken av dem som är mest sannolik. Uh, jag tror antingen så är orden inte orden utan han är loka. Därför att mm -hmm. du kan typ inte ha något medium där orden är med och loka är inte är med. Ja. Om, om den här orden där egentligen är loka så betyder att den. Riktiga orden typen död och vi kanske säger någon version av honom någon annanstans. Um, och han försöker då skapa kaos då, för att det är vad Loke gör. Han försöker han dra någon version av Ragnarök då till världen eller någonting. Den andra grejen som jag tror är möjlig är att, att orden samarbetar kanske med Loke eller något motsvarande. Och att han försöker skapa det här kriget. Mellan de här gudarna för att han vinner någonting på det. Och äh, det kommer förmodligen till att lära att han dör. Men eftersom kanske han lever vidare i shadow moon då, eller någonting. Eller har någon connection med honom så kanske han eller den riktiga orden. Eller någon kommer åt att komma i något käde, och Då blir lite filosofiskt. Och sen gör man väl någon anspällning på tro då. Jag vet inte, jag kunde inte läsa som händer med Laura Moon, men jag antar då att ja. hon läver på något sätt, eller ja. blir återställd. Uh, Okej, okay. uh, no, alltså i vad gäller liksom uh, specifikt Laura Moon, uh, du, du blir säkert glad att veta att nej, hon dör. Oh yes, thank you Lord. Ja. Yeah. Okay. Uh, och uh, ja, alltså orden och loke finns båda med. Awesome. Uh, men uh, vill, du, vill du ha en till spoiler, <laughs> programmet no. till lärare? No. Um, det är loke ha, har redan funnits med. Mm -hmm. Är han Mr Media då? Uh, nej. Alltså han, han, eller han har tagit rollen som Mr World. Ja, men alltså det var han jag menar. Alltså, ja, ja precis. Ja, yes. Ja, mm. ja, ja. Men, men han, då, men han då, har funnits du... med också han har funnits med också tidigare under den här säsongen. Ja. Han, han var den här uh, lustiga uh, fången som hängde med, med Shadow Moon helt där i första avsnittet före han blev utsläppt. Och den här som hade haft en någon sån här teori om vad man inte skulle göra med liksom, personalen på flygfältet. Right. Okay. Ja, men... Det var, var en oh. riktigt liten roll, men i boken så var det en namngiven karaktär som uh, i princip hade ett väldigt uh, vad, vad heter man, liksom uppenbart namn. Gud vad häftigt! Ja, ja. så det var, det var ju kanske inte största spoilern där men, men det där att han sen hade i princip de manipulerade de nya gudarna i rollen av det här Mr. World mm -hmm. så var ju, var ju sen kanske en större överraskning ja mm -hmm. no. oh, oh, gud vad häftigt mm. ja mm. Så. så ja men uh, orden dör eller åtminstone den version av honom som som då i den här serien utgörs av Ian McShane. Mm. Ah, ja, no, men kommer han tillbaka då? Uh, den, den specifika versionen, nej. Mm. Den som sagt som jag sa kommer tillbaka i någon annan form? Typ. Uh, nej, alltså det är det att den andra formen har redan funnits långt tidigare. För att den uh. andra formen är liksom den vad ska vi säga en mycket närmare den ursprungliga mytologin än vad mm. den här ja. så att säga Wednesday då är mm. okej okay. så det är en och. sån här liksom precis när det finns typ tusen jästor så finns det fler mm. jag ja okej okay. cool. mm. så, det, så det är det och att vissa av dem som vill inte ha någonting att göra med varandra just det när man kommer han och kontaktar Shadow Moon då. För jag, vill, jag, vill, jag är bara nyfiken på hur mycket jag nailar på min lista här, för jag är liksom, ja. Jag ja. tror jag måste officiellt sluta säga med det för att, what the fuck, <laughs> men jag... Det enda jag hade fel om var ju som Lara Moon, men där måste jag vara ja. ärligt sagt att jag gick kanske med på att hon är så fucking störande, hon är mm. klart, hon är väl är. Men Men, men, men nu, nu kan det ju vara att du har rätt vad gäller serien. Ja. Den kan ju mycket väl ändra på det där. Eftersom det de redan talade om det där löftet om att hon kanske skulle kunna väckas till liv igen. För det förekom inte i boken heller. Mm. Ja, det, det, det, ska var, jag... det var det. Var liksom, det var, he... ja. mm. det alltså Nej, var ja. hennes förhoppning att hon skulle få komma till liv igen. Mm. Men, ja. men det var aldrig så att det var någon som sa liksom att hej att det här kan kanske fixas. Ja, men jag, jag håller mina tummar så hårt att jag är rädd att jag kommer att få prolaps. Men äm, ja, mm. just det. Jag är ju mest nyfiken på att vad fan är hon då? Att... Ja, det är... ja då det, är ju, det är ju den där... Det är ju den där stora frågan. Hej, hej. Kanske, ja. kanske hon säglade in på att käpp i en grotta som exploderar och sen får hon i magiskt vatten och blev en superzombie som vi såg i en annan del av otrolig media för inte så länge sedan. Mm. Mm. Jag vet inte vad är, vad är det svenska ordet för en så kallad revenant. Ja. Det beror på vad du konsulterar för fantasy. Ja, ja, men, men ett. Liksom, a, a moving corpse så att säga, eller vandrandelik uh, yeah. som har blivit liksom återuppväckt och det, det är liksom det är, så den, det är så hon beskrivs alltså i böckerna då. Uh, alltså i, bo, i boken så så är det var att hon, hon har tagit formen av då vad det sen är på svenska, alltså en revenant eller, Ja, alltså inte en, en vandrade, men, men det förklarar inte varför hon har blivit så där jättekraftfull. Nej, det gör ju inte. Nej. För, Nej. För, liksom, för det, det verkar vara någon sån där standard för tiden att om du har någon typ av gängångare så mm. är det faktum att de är liksom då I guess undead. Då, betyder det betyder att no, men mm. du kan egentligen kasta vilka krafter som helst på dem. Att jag är mm. förvånad att hon inte kan flyga. Um, <laughs> Men det är liksom så där, men okej, okay, så varför? Varför vi, för, det är så att varför lysa shadow moon? Varför, varför? har hon liksom mm. zombie GPS? Han yeah. är alltså, ju. Han är light of her life. Ja, ah, ja. You figure that one out. Nu ska du out, inte vara så you? kall. Nu ska du inte vara så tylig. Ja, men jag är ju ingen revenant. <laughs> Nej, no, det är sant. Eller är det jag? Yeah. Ja, men folk har nog kastat så mycket mynt i mig under åren så att det är lite svårt att väta i det här kärde. Men <här> nämen, det är, alltså för, för det gärna, jag som sagt jag förstår inte de flesta av de karaktärernas karaktärsmotivationerna. liksom att i vär hela varför till exempel Shadow Moon, right. Okej. Okay. Jag vet att jag vet att Emily Browning är en vacker kvinna, right. The mice. Mm. That Come Face, right. Jag menar liksom, herregud, du kunde Jim Carrey hålla sig eller men so, i snicket så är right, är right, är right. <laughs> oh, fy han är äcklig. Um, att inte Jim Carrey utan jag. Uh, mm. men, men liksom Bara för att hon är en fotomodell så betyder det ju inte att automatiskt att folk bara vill vara med henne. För jag menar, men Ricky Whittle är ju inte ful han heller. Fick inte mm. själv någon sån där känsla av det där avsnittet. Vi fick den där helt onödiga flashbacken att ja, men vad är det, Varför är du med henne? Liksom vad gör hon annat mm. än att hon gillar att ta dig i ja. Att liksom jag hittar inte ens på. Att, liksom, varför, ja. varför? Varför? Vad säger du? så Hon är, hon är ju bara liksom sur och liksom ja. död. Aha. Så, så, så att, att, jag menar Shadow Moon som är liksom så här jag antar eh, Australiens versioner av en bad boy i sånt televisionsformat. Jag menar han är ju liksom en så typ utbildad typ som går runt och som typ är vacker. Så varför betraft ja. att nu ska jag bli värens bästa poäng, nu är vad jag ska läsa. Jag ska nog skaffa helt och där. Vill du råna kasino? No, ja, okej. Okay. Att... <laughs> men, <laughs> men det där hade de ju det där det de ju ändrat totalt. För, för liksom hela den där grejen med hur de träffades. Mm -hmm. Liksom allt, allt det där. Det, det hade de ju ändrat helt i den här serien mm. också faktiskt. Mm -hmm. Men ja, det det som liksom, inte inte vet jag heller det liksom, in, in, it made no sense det, inte, fanns det någon logik i liksom hans plötsliga liksom skift skiftningar annat än det att han kanske då hittade så kallade to love ja men, men jag ganska oh, sådär oh. men alltså, det, det är liksom ett, ett, en grej som jag har, alltid har problem med du vet när man ser någon film när alla nånsinne så det är det ju ofta liksom just så där innan typ zombierna anfaller, just i världen går mm. runt och gör sådär. Så det är ju som alltid som typ världens bästa kärnfamilj. Att vi förrkass på alla liksom kramar och pussar varandra och alla har sådana här funny jokes och alla är så sådana här glimtande öga, father of the year och shit. Mm. Man, och sen då så bryter det ju loss helvetet då. Men man måste vara att ja. ingen är så här. Det finns ingen som är så här på riktigt. <laughs> Att, mm. Behöver man kanske visa en familj när de är på sin absolut värsta not. Men bara vara normala vittor. Att liksom you're too perfect. Och säger att det är ju tv. Ja, men det här är en knytnär. Shut up. Att, som, att, mm. Ja. Och jag vill, för jag vill gärna vara liksom att om, om någon är liksom så kära i någon. Så då vill jag gärna mäta. Det ska som framgår inte bara att de är tillsammans. Utan att ja. som att är hon rolig, är hon otroligt bra i sängen, liksom förstår de varandra. För det känns som att han ja. är bara där och är liksom asem awesome, och hon är liksom bara typ. sur och som... Mm, mm, mm, typ. Ja, finsk i princip. Att, mm. ähm, så inte vet jag. Mm. <laughs> och och sen, bara liksom, ja, jag vill börja wrap this up för att, mm -hmm. för, jag, varför talar vi en sån här skiten längre? Men att, <laughs> som Crispin Glower, uh, yes. en, en något enigmatisk skådespelare, för att säga mm -hmm. det vackert. Men att ja. hans tolkning som Mr. World, mm. Och, alltså förstod du alls var den där jävla karaktären han höll på med? Vad han ville, vad han sa. Liksom, att, ja, ja. <laughs> för jag tycker för att alltid när de gör... För det är ju inte någonting nytt att någon gör sånt här att oj, teknologin, teknologin har... Det, gör det här, Teknologin gör Ni har glömt. Jesus, teknologin, vad är du? Så här. Mm. Så ja. Det här var ju deras steg då. Mm -hmm. ja. Att in, Konceptet av liksom, de här gamla gudarna mot de här nya ska kunna vara roligt. Uh, det ska kunna mm -hmm. vara intressant. Ja. Uh, yes. att jag, jag, satt, jag, satt, jag bara tänkte när jag satt och kollade på Peter Stormare som satt där och liksom gör det han gör bäst spelar en full riss att tänks man ja ja men do, liksom, come on Chernobyl, kick some ass uh, liksom, do something mm. anything really, ah, okay we'll never see him again nah, that's cool att, um, <laughs> Jag bara tänkte att de gör alltid någon sån här tolkning av teknologin som personifikation. Som någon sån här fattigmans Max Headroom. Liksom. Och så sitter han där då och har på något vis quasi-science. Men han gör det så dåligt. Han är liksom, bara som, man får som aldrig den där, oj shit, det är prinsen som kommer. Utan man får som en som det kamp Jag menar, mm. liksom, technical boy hade ju mer pondus än han. Ja. Yeah. Så so, mm. är som att är det här liksom den som vi ska tycka nu då är det säga, största Ja, alltså, yeah. men liksom no offense but it's just a faget som liksom, what the fuck yeah. liksom att, det känns som ja men yeah. to, liksom lightning bolt i ass I'm sure it's okay. Mm. Oh you're right. Ni arbetar samma så när det är okej, okay. oj, oh, never mind. Men det, det blir som all. Jag, jag får som aldrig på något vis den här polariseringen. Det känns som bara att nu kommer de här teknologipersonerna typ stör Shadow Moon och Mr. Wednesday. Mm. Yeah. Uh, att, ja. Det blir på något vis någon sån där. Jag tänker säga Rick and Morty start show men det blir det inte alls det. Att, mm. att, alla hotar på något vis. Så man kan bara smätta dem åt sidan som en fluga. att De betyder som ingenting. Mm. Och det är ju väldigt svårt att kanske känna någon sån stress eller att känna att oj oh shit. Ja. Liksom. Nu kommer det inte att gå så bra ut man tänker, aha. Säkart, ja men där vandrar de bara ut genom den sidorna. Ja. Oj, nej. Mm. Vad kommer att hända härnäst? Mm. Ja, det. Ja. Som du sa så mysterious. Ja. mysteriös. Ja, <laughs> Nej, men kära vänner, det var det var nog en bra serie där att, det, som ni hör, bäst tio av tio. Vi mm. liksom, hämtar ja. alla klockor högst. Alla tummar upp. Mm -mm. Långt upp i rumpan på taxichauffören. Och, och um, ja, inte vet jag alltså, det är vad det finns mer att säga. Nej, jag tror att vi, Let's let's just fade out. Ja. <laughs> Låt oss lämna dig bara händer. Spoiler spoiler spoiler bara Spoiler spoiler bara Spoiler Spoiler spoiler bara <laughs> Nu är det slut!